în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță deschiderea programului de 249 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În meditațiile pe care le parcurgem împreună asupra Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, am ajuns astăzi, iubiți ascultători, la versetul 20 din capitolul 22 al Evangheliei după Luca. Înainte însă de pătrunderea în textul lecțiunii propriu-zise, pregătite cu atâta dragoste pentru dumneavoastră iubiți ascultători, vreau mai întâi să răsforim filele istoriei neamului nostru, mergând înapoi pe la anii timpurii lui 1900 și să ascultăm un articol pe care l-a scris preotul Grigorie Pișculescu, cunoscut totuși sub numele de Gala Galaction, cu prilejul morții lui Caragiale. Cu prilejul morții lui Caragiale, Gala Galaction a scris articolul intitulat 12 iunie în publicația Flacăra, anul 1, numărul 36, din 23 iunie 1912. Este foarte interesant să citim acest articol, de fapt numai o parte din el care ne interesează, un segment în care este schițat neamul nostru românesc. Ascultați ce spune. Ce este opera lui Caragiale? Suntem noi în pielea goală? E silueta antipatică a epocii noastre? Sunt păcatele și neajunsurile grele de care suferim? Este procesul tragic și satiric al României din jumătatea a doua a veacului al 19 lea adus la bara geniului și a veacurilor? Ca și Juvenal, Caragiale n-a mai putut să rabde și în oglinzile geniului său meticulos Limpede și prob, ca creștarul, el ne-a răsfrânt nepieritor așa cum ne-a văzut, spoiți, fuduli fățarnici, guralivi, pătimași, dușmani adevărului, dușmani binelui general și tuturor idealelor. Ce-ar fi scris acest om superior, cât de sus, cât de multilateral ar fi strălucit această minte prodigioasă, dacă s-ar fi ivit într-o altă lume decât a noastră? Într-un mediu igienic, organizat și serios Moartea lui Caragiale ne străbate inima ca un fior de foc Pentru că noi am rămas și rămânem tot așa Tocmai așa cum el ne-a zugrăvit Cât suntem de puțini, cât suntem de amenințați Și deși puțini ne decimăm noi pe noi înșine Deși amenințați Perseverăm în egoism și în strâmbătate față cu cei mai buni și mai mulți dintre noi. Încheiat citatul Portretul acesta al neamului nostru românesc, așa cum l-a desprins Gala Galaction din opera lui Caragiale, a fost schițat cu aproape 100 de ani în urmă. Oare ce-ar putea să scrie astăzi Caragiale dacă ar fi din nou printre noi? Oare, cum ar putea să ne descrie astăzi din nou? Eu înregistrez acest articol la finele anului 2004 și mă întreb, ce ar scrie oare astăzi, Caragiale, despre neamul nostru românesc? Cum ne-ar descrie astăzi și ce portret ne-ar putea face Marele Gala Galaction, dacă ar trăi și el astăzi? în urma operei de Caragiale, pe marginea constatărilor ultimilor evenimente sau tuturor evenimentelor care s-au scurs în această sută de ani? Las ca fiecare dintre dumneavoastră să-și dea părerea în mod personal la aceste întrebări, în timp ce eu vreau să fac un comentariu, comentariu care ne privește absolut pe toți deolaltă, și anume... După cum organismul omenesc este alcătuit dintr-o masă uriașă de celule și sănătatea lui este dată de sănătatea celulelor, societatea este alcătuită din familii, iar structura societății, sănătatea ei, dacă vrem să spunem așa, este dată neapărat de starea de sănătate de structura familiei. Standardele unei societăți, ale unei națiuni, nu pot fi niciodată mai ridicate decât ale celulelor care alcătuiesc acea națiune și anume ale familiilor. Cu cât familiile sunt mai sănătoase și sunt orientate la un standard moral, economic, cultural mai înalt, cu atât societatea va fi influențată în această direcție, pentru că, în definitiv, toți oamenii unei societăți sunt crescuți în sânul unei familii. Dragul meu ascultător, ce standarde ai tu stabilite pentru familia ta? Chiar dacă nu ești neapărat conducător de familie, deși această întrebare privește în primul rând pe părinți, chiar dacă nu ești părinte, tu, fiule și fică, tu, copile, poți să aduci în casa ta și să dictezi un standard moral, un standard creștin, mult mai ridicat de cel pe care poate l-ai pomenit. Cu cât mai mult spunem deci lucrul acesta despre părinți, a căror responsabilitate primară pe umerii cărora apasă răspunderea nu numai pentru familia lor, ci implicit, așa cum am spus mai sus, pentru toată societatea. Iată cât de departe merge răspunderea noastră. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj și fă-ne conștienți de covârșitoarea răspundere pe care o avem ca familiști față de societatea în care ne-ai așezat. Ajută-ne să ne luăm în serios răspunderea, alegând ca standard al vieții și al trăirii noastre cuvântul tău cel sfânt, Amin. Luminat de adevăr și iubire, Luminat de preaspântul cuvânt, Vreau, să cum drag am simțire, Vreau așa să-ți Pe luminat de adevăr și iubire, luminat de sfântul cuvânt, vreau, Isuse cu întreaga simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Doamne, acesta să fie refrenul vieții noastre. Amin. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către studiul lecțiunii noastre de astăzi, care așa cum am anunțat în deschidere, se începe cu versetul 20. Din Luca, de la capitolul 22, verset care sună felul următor. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-l a dat zicând, Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Ne aflăm în cele mai solemne momente în care Domnul Isus a mâncat ultimul paște cu cenicii lui pe pământ. În versetul pe care l-am studiat cu ocazia lecțiunii trecute, am citit despre frângerea pâinii. Acum, așa cum am citit versetul, după ce au mâncat, Domnul Isus a luat paharul, i-l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Aici parcă ar fi vorba de două pahare, așa cum se vede la versetul 17, dar de fapt este numai unul, cel de după frângerea pâinii. Pentru aceasta putem să cercetăm 1 Corinteni 11 și Matei 26, Marcu 14 cu 23. Sângele vărsat al Domnului Iisus este temelia noului legământ, legământul vieții, al păcii, al dragostei și al fericirii veșnice. Sângele vărsat al Domnului Iisus este chezășia noastră în cer, în fața scaunului Harului Lui Dumnezeu. Sângele vărsat al Domnului Iisus este prețul sigur și veșnic pentru datoria noastră față de dreptatea dumnezeiască, preț pe care nu-l mai poate lua înapoi nici cel care l-a plătit. Cum să mai aduni sângele vărsat? Domnul Isus se leagă pe deplin și pentru totdeauna de ai săi, prin sângele vărsat pe cruce, nu de ceilalți oameni care nu l-au primit prin credință ca mântuitor. Sângele meu care se varsă, spune el, pentru voi. Sângele Domnului Isus, în adevăr, s-a vărsat pentru tot neamul lui Adam, dar nu se bucură de mântuirea venită prin el, decât cei care îl primesc prin credință. De aceea este spus, pentru voi, adică pentru ucenici, pentru cei născuți din nou prin credință. Odinioară, când poporul lui Israel se afla în robie Egiptului, sângele mielului jertfit era pentru toți israeliții, dar dacă cineva n-ar fi crezut în izbăvirea lui și n-ar fi uns cu el cu sângele ușiorii ușii casei în care se afla, sabia nemicitorului l-ar fi ucis. acesta e sângele meu care se varsă pentru voi. Versetul acesta este îndeajuns pentru a contrazice teoria transubstanțierii. Oare s-a vărsat sângele din pahar? Credeau oare ucenicii că acolo în pahar era sânge și nu vin? Sângele legământului era în trupul de carne al Domnului Isus și el avea să fie vărsat a doua zi pe cruce. Paharul cu vinul din el era doar simbolul sângelui său. Lucrul era de la sine înțeles, de aceea nu era nevoie de altă explicație. Așa este omul. Când nu vrea să creadă adevărul simplu al cuvântului lui Dumnezeu, filozofează, teoretizează și discută. Mântuirea este simplu de primit. Crede în Domnul Iisus, în sângele lui vărsa pe cruce și vei fi mântuit. Așa scrie la faptele 16. Cine se apropie cu credință și pocăință de Domnul Isus și îl primește ca mântuitor personal predându-se lui, acela este mântuit, adică are, are acum. Viața veșnică, așa cum este arătat la Ioan 3 cu 36. În versetul 21, după ce Domnul Isus a frânt pâinea și a împărțit paharul, spune următoarele: Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Vânzători sunt, pentru că trăim într-o lume care hrănește această plantă luciferică otrăvitoare de suflete. Dar care trebuie să fie atitudinea noastră de urmași ai Domnului Isus, față de vânzători? Aici e mare întrebare. Să învățăm de la marele nostru mântuitor și învățător și în această privință ca să nu greșim. Deci el spune, iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Mâna vânzătorului este pe aceeași mansă cu mâna Domnului Isus. Acest fapt dovedește cât de intimă și de fierbinte a fost părtășia Mântuitorului cu vânzătorul până la capăt, ca prin aceasta să-l poată trezi din starea lui de vrăjmaș. Vânzătorii de adevăr, trădătorii Domnului Isus, trebuie dați pe față, dar nu trebuie scoși de la masă. Să știm sigur cine este și cum este Isus, iar trădătorii Lui, cei care sunt altfel decât este El, dar sunt amestecați între ei Lui, trebuie dați pe față. Să nu confundăm pe Domnul Isus cu vreuna din partidele religioase din creștinism. Aceasta este o mare erezie. Ele stau la aceeași masă cu Mântuitorul, dar nu fac parte din el. Nu au felul său de a fi și nu vor fi răpite în slavă când va veni el. De aceea trebuie să spunem deschis adevărul despre ele. Pentru ca să se mențină în lume, ele trădează pe Hristos lepădându-i chipul și primind chipul veacului de acum. Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta, spune Domnul Isus. Numai cei care cunosc adevărul, care stau la masă cu el, îl pot trăda. Numai ucenicii lui, Isus, îl pot vinde. Mare atenție, frații mei! În versetul 22, Domnul Iisus continuă. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. În Matei 26, 24 ni se spune, după cum este scris în loc de, după cum este rânduit. Faptul că mergi după cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, este semnul că faci parte din Hristos din trupul lui biserica. Numai Domnul Hristos poate trăi și umbla după cum este rânduit de Dumnezeu, pentru că El nu mai are voință proprie, ci voia Tatălui este voia Lui, așa cum este arătat în Ioan 5, 30, 4, 34, 6, 38. În măsura în care ne-am lepădat de noi înșine, de voia noastră, putem merge după cum este rânduit de Dumnezeu în cuvântul Lui, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga. Suntem gata pentru cruce în orice clipă. Fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Cine vinde adevărul, își vinde propria lui viață și fericire, de aceea vai de el. Cum să nu fie vai în viața ta când tu trădezi adevărul, vinți pe cel care te poate face fericit? Adevărul dă viață și fericire. Domnul Iisus este adevărul. Să nu judecăm prea aspru pe Iuda cel de atunci, negreșit, el este judecat de Dumnezeu, ci să judecăm aspru și necurmat pe Iuda cel din noi, care vinde pe Domnul Iisus felul lui de a fi pe o sumă chiar mai mică decât 30 de arginți. La versetul următor, la versetul 23, citim despre reacția care s-a produs în ucenici în momentul în care Domnul Isus a făcut declarațiile dinainte. Citim versetul 23. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Iubiți ascultători, cine este născut din adevăr nu poate rămâne nepăsător și rece când aude despre o trădare adevărului. Îndată cercetează cum stau lucrurile și ia poziția de apărare. El suferă împreună cu adevărul și caută să-i restabilească prestigiul. Ucenicii Domnului Isus s-au tulburat când au auzit că învățătorul lor va fi vândut și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va săvârși o asemenea crimă. Ba mai mult, fiecare se gândea la sine zicând: Nu cumva sunt eu, Doamne? Așa resi din Matei 26:22. De ce se întrebau ei așa? Un singur răspuns este: În orice urmaș al Domnului Hristos există firea veche, capabilă să facă orice rău, deci chiar și crema trădării mântuitorului. Da, credincioși ai Domnului Isus, frații mei, euul nostru vechi, totdeauna este în stare să trădeze adevărul, totdeauna este gata să vândă pe Domnul Isus felul lui de a fi. De aceea trebuie să fim totdeauna treji și să veghem asupra mișcărilor lui ca să nu cădem în păcat. Locul eului nostru vechi este crucea. Aici trebuie păstrat clipă de clipă și să nu avem încredere în el niciodată. Libertatea eului vechi în cer credincios înseamnă întemnițarea lui Hristos a felului său de-a fi. Nu poate fi în același timp libertate și pentru păcat și pentru virtute. De aici reiese o întrebare. Cine este liber în noi? În versetul următor, la versetul 24 din Luca 22, citim. Între ucenici s-a escat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Firea cea nouă nu umblă după locurile din tâi, nu caută să fie mai mare. Numai firea cea veche, eul vechi din om, face lucrul acesta. Ea se luptă după întâietate. Adevărații urmași ai Domnului Hristos caută să fie cei din tâi, numai într-un singur fel și anume în fapte bune. Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din în fapte bune, spune Ratit 3,8. Aici avem noi voie să ne întrecem. Dacă ne-am luptat ca să fim mai smeriți, nu am ajunge niciodată la ceartă, nici nu am cunoaște cuvântul acesta. Un creștin adevărat nu se luptă după întâietate în felul lumii, iar cine se luptă după întâietate nu este creștin adevărat. Deci, între apostoli s-a și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Un cercetător spune așa. În limba eschimoșilor nu există cuvântul ceartă sau vrajbă. Acești oameni, poate datorită crimei aspre în care trăiesc sau din precină că păcatul nu a, pruns, nu a pătruns acolo în toată cinea lui, nu caută să domnească unul asupra ceruilalt, ci fiecare își vede de munca și de familia lui. De aceea nu se ceartă și nu se războiesc. Cu durere trebuie să constatăm că între creștini găsim nu numai cuvântul ceartă, ci chiar cearta adevărată. Și nu numai ceartă de vorbe, ci chiar lupte înveșunate. Și aceasta numai pentru un singur motiv. Cine să fie cel mai mare? Mândria și cearta merg mână în mână. Unde va fi trupul, acolo se vor aduna și vulturii, scrie la Luca 17,37. Profeția s-a împlinit mai curând decât s-ar fi așteptat, adică în felul acesta. Lăcomia după mărire a ucenicilor. Aici s-au stâns mai repede decât în celălalt fel. Povestește un înțelept următoarele. Tatăl meu, de pildă, avea o fermă unde creștea porci frumoși și vite cornute. Le ducea la toate bălciurile și concursurile agricole și căpăta mereu premii. Acasă, el agăța pe un pătrat mare de muselină albă toate panglicile albastre ale triumfurilor sale. Și când veneau musafiri, desfășura prețioasa muselină, punându-mă să țin eu de un capăt ca să îngăduie asistenței să-i admire trofeele, în timp ce el ținea de celălalt capăt. Porcii se arătau cu desăvârșire indiferenți de răsplată, dar tatăl meu era încântat fiindcă îi sentimentul importanței sale. Încheia citatul. Omul se naște cu sămânța luciferică în el, dorința de a fi mare și de aceea vrea să fie băgat în seamă pe orice cale. În ziarul scânteia, din 17 decembrie 1974, era un articol intitulat Record Trist în care se vorbea despre un om care voia să fie însemnat și, fiindcă nu avea alte calități pentru a fi băgat în seamă, s-a suit pe vârful unui stâlp înalt de 10 metri și a petrecut acolo 273 de zile ca să-l să întreacă astfel cu 20 de zile pe un altul care înaintea lui a stat pe stâlp. Guana după senzațional, l-a făcut pe acesta din urmă să reziste unui uragan, să reziste tentației de a lua parte la căsătoria uneia dintre fiicele sale și, ceea ce îl face mai respingător, n-a coborât nici când o altă fică a din viață. Avea dreptate, Pascal, când scria despre mândrie. Plăcerea gloriei, zicea el, este așa de mare că de orice lucru ai alătura-o, chiar și de moarte tot ai iubi -o. Suntem atât de îngânfați încât am voie să fim cunoscuți de tot pământul și chiar de oamenii care vor veni după noi. Mândria atârnă în balanță tot atât cât toate mizeriile noastre la un loc. Uneori ea le ascunde, alteori le lasă la vedere și se împăunează cu cunoașterea lor. Din cauza mândriei ne complacem în mizeriile și greșelile noastre așa de mult că ne pierdem bucuroși chiar și viața numai să se vorbească despre ele. Falsa glorie pe care o caută oamenii este un semn al ticăloșiei și josniciei. Aici se încheie pasajul lui Pascal. Un alt scriitor, Marele Shakespeare, spune următoarele. Om, om deșert, învăluit în puțină autoritate, tu joci în fața cerului o comedie atât de grotească încât faci să plângă și îngerii. Revenind înapoi la textul nostru, recitim versetul. Între ucenici s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Domnul Iisus Hristos, ca să ne mântuiască de sub stăpânirea diavolului, ca să ne arate limpe de marea nenorocire care a dus o sămânța lui, mândria, în lume, s-a dezbrăcat pe sine de toată slava cerească, a luat chip de rob și în starea aceasta el a mers la cruce ca să moară pentru răscumpărarea noastră. Smerenia lui. Ne mântuiește de mândria diavolului, care este sămânța morții. Prin pilda lui, învățăm cum să trăim în mijlocul lumii și în mijlocul bisericii, care este comunitatea sa pe pământ. Putem trăi în pace și dragoste unii cu alții, numai dacă ne lepădăm de noi înșine, dacă nu umblăm după mărire. Nimic nu poate spușia trupul bisericii atât de mult ca mândria, spune Sfântul Ioan Gure de Aur. Distrugeți două gânduri. Și anume, nu te recunoaște să fii vrednic de ceva mare, al doilea, nu crede că un alt om oarecare să fie în multe mai prejos decât tine în ceea ce privește vrednicia. În asemenea caz, defăimările aduse asupra noastră nu ne vor aduce niciodată în starea de mânie. Acesta este un citat spus de Sfântul Vasile cel Mare. Sfântul Grigorie de Nazianț a fost împins cu forța să ocupe scaunul Patriarhiei din Constantinopele. Dar curând a părăsit acest caun în urma celor văzute acolo. În demisia pe care și-a dat-o, iată ce zice el, citez, nu știam că trebuie să mă iau la întrecere cu cei mai deseam oficieri ai Palatului, cu generalii imperiului care nu știu cum să-ți risipească veniturile. Nu știam că trebuie să împart cu ei bunurile care aparțin săracilor. Nu știam că trebuie să apar pe străzi într-o trăsură măreață, Trasă de cai falnici și înconjura de o ceată de lingușitori, pentru ca trecătorii înștiințați mai din vreme de sosirea mea să aibă timp să mi se dea la o parte din cale, ca la ivirea unui animal sălbatic. Dacă am greșit, iertați-mă. Dați-mă înapoi singurătății, lăsați-mă în seama lui Dumnezeu, care va ierta felul meu simplu. Înlocuiți-mă cu un om care să placă mulțimii. Și după ce și-a dat demisia, acest om credincios a scris... Niciunul dintre muritori nu se poate slăvi ca a plecat de aici nezdrobit de cruntele dureri ale acestei vieți. Cu fiarele o să trăiesc, că cereți mai bune ca noi. Aceste citate sunt luate din lucrarea despre natura omenească. Urmașul adevărat al Domnului Sus se cunoaște după haina smereniei și a dragostei, pe care le poartă cu deosebită plăcere și atenție. A fi creștin înseamnă a avea Duhul lui Hristos, nu numai învățătura lui Hristos. Iar a avea Duhul lui Hristos înseamnă lepădare de sine și supunere totală voii lui Dumnezeu. Se vede aceasta în viața mea, dar în trata? În versetul 25 citim că Isus le-a zis: Împărații neamurilor domnesc peste ele și cele ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. În versetul următor, la versetul 26, vom citi continuarea răspunsului Domnului Iisus. Rămânând însă acum puțin la versetul acesta, facem observația că neamurile, cetățile, grupările, toate au stăpânitori, au împărați. Biserica lui Hristos însă are un singur cap, Hristos. În măsura în care te-ai predat Domnului Hristos, ești stăpânit de El, de felul lui de-a fi și aici, în felul acesta, faci parte din trupul său care este biserica. Domnul Hristos nu primește în sine decât pe cel care prin credință s-a lepădat de toate și s-a predat lui 100%. Acela este liber de Duhul Lumii, chiar dacă trăiește în ea cu trupul. Se supune autorităților lumii numai în măsura în care acestea nu se amestecă în drepturile lui Dumnezeu. Domnul Isus ne-a sfătuit, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Creștinul adevărat, întrucât face parte din trupul lui Hristos, nu umblă să stăpânească în biserică, chiar dacă are un dar din partea stăpânului său și s a încredințat o slujbă. Pe cât este mai conștient că are un dar, pe atât e mai smerit și mai pătruns de răspunderea pe care o are față de frații lui și față de toți oamenii ca să-i călăuzească pe calea unică a adevărului lui Dumnezeu. Iubiti ascultători, încheiem aici lecțiunea Le. 249, care vă vine cu multă dragoste din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste noi, pătrânzându-ne tot mai mult de însemnătatea umplerii noastre cu Duhul lui Hristos, nu numai cu învățătura Lui. Căci numai cei care au Duhul lui Hristos, ceea ce îi va face să trăiască la fel ca și Hristos, în smerenie și în dragoste, numai aceea vor împărăți. În veșnicia viitoare, Domnul să ne ajute pe toți care ascultăm cuvintele Lui și care suntem ascultători și acestor mesaje, să avem parte de împărăția viitoare, dezbrăcându-ne de noi și umplându-ne cu El. Amin.